Bidasoaldeko herri mugimenduen irratsaioak. Paulxu mediak eta antxeta irratiak ekoizutako emankizunak. Poliki pentsatu osasun mentala patxada ausnartu burujabetasuna herrien nagusitasuna lorra natura pianstasuna chingurri otsak Atxaldeon endika Atxaldeon limoi Atxaldeon irrati entzule guztio Berri hemen gau deueltan Bi estetik behin En la landamunduari Atxurrakin bolteamateko eta mikrofonokin ere Segune kazari moderno agara Bai, rurbanoak Ola Katalunian esaten duten bezala Ba esaten zenuen bezala Gondietorriak antxeta, zintzilik Eta txapa irratiko entzule guztiak, ongietorriak, txingurri hotxakera. Eta nekazal munduari buruzko, edo agroekologiari buruzko hainbat kontu, ekartzen ditugu gaurkoan berriz ere, erkarrizketa batekin hasi bergera, haus, e, e, Ba, serri topaketak izan dira Asteburu honetan Ene eta Biolur elkartek eh, Bain bat eh, kooperatiba Bain bat eh, gitasmo, eh, Biltzen dituzten Irugarren urtea ustut izan dela Gubertan egon du ere bai Eta aurkoan ba, pedrorekin eh, itsegiteko aukera Izango dugu, berat eh, Neko kidea da Eta azalduko digu pixka bat eh, ba, Nola jundiren eh, topaketauek Beste kontu batzuk ere bai, Emika. Bai, bueno, e eh, igandean izandako Auzolanaren kulturaren liburuaren aurkezpena izan genuen Lakasita Gastetxean da han bertan Jasonen Mitxeltorena eta talasen ai. Ora inestresboratzen ines nes ines nis, bai, baina bai, bai, bai, bai, bueno, eh auzolan, top, auzolan topaketa e, eragileko kide bat egon san gurekin ere eta bien artean, ba eh auzolanaren garrantzia ba, kontua kontatu zigun ziguten da eta horren hitzaldi e, horren puska bat e, izango dugu gaurkoan ba gaur ibili ginen gorebai gure, bai, gure grabagailuekin eta beno ba, itzaldiaren hitzaldiaren puskatxo bat entzuteko aukera izango dugu eta horretas gain ba ohko beno bigarren astez izango ditugun e, sekzioak edo atalak izango ditugu sendabelarren inguruan ba oiartzun irratiaren eskutik eta e, lakasita gaztetxeko vegano taller veganoa eh ba orain zeruanomia jartzen eskutikan hasago diguz eh prestatu zuten pasaden astean da se prestatu goute e, aste honetan horia ba gai horiek, gaurkoan eh ba honetan antseta zintzilik eta chapai ratietan. bimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako eman gizuna. eta gure lehendabiziko elkarrezketari ekimaino ba minutu batzuz, e, uimen taldearekin usten zaitu estegu, ez dakiton diruditzen zaizun duimen taldean zutea, endika, edo oso folki aden zuretzatere. Arrituta usten onzu, limoi, stop al paniko! Stop! Esaten genuen moduan asteburu honetan baserrito paketak burutu dira Eta horretaz hitz egiteko ba eneko kidea dugu telefonoaren bestaldean Arratxalde hon, Pedro? Arratxalde hon Eta bueno, ba, esaten genuen asteburu buru honetan irugarren e, baserrito paketak okerrezbanago burutu dira Eta bose, pixka bat horren inguruan e, hitz egiteko zaitugu gaur e, gurekin Eta nahi bauzu, hasi gaitezke pixka bat, eh, asaltzen zer diren eh, baserri topaketa eta hauek? E, bueno, topak hauek dira ba, baserri e, taldeak, gire da, gipuzkako kontzumo taldeak, ba, urtean behin gutxu grabera, zaiatzen gira, ba, ekar topatzen, eta, bueno, ba, gipuzkako talde guztiak, baserri talde guztiak, ba, juntatzen gara, ba, pixka eta esperientziak e, trukatzeko, eta, bueno, Eta poliki-poliki elkarren arteko, harrenmanak zendotzen joateko. E, Lehenkoak izan ziren, oa indala urte pesatxo, urte terdi edo, zara utzen izan ziren, bigarrenak e, aurten usurbideen egin genitun, eta irudarren hauek, ba, spaitin izan dira. Uhum. eta agian, e, bueno, askotan itzein izan dugu saio honetan e, ba, baserri taldeetaz, nekazal kooperatibetaz ere bai baina egian ez dago soberan, e, ba, berriz ere, asaltzearena e, zer diren e, talde hauek eta gutxi gora bera gainetik gane gozu, nola funtzionatzen duten? Bueno, vale, ba, bueno baserri talde hauek funtzion dira azkenien e, ba, elikadura buru jabetzaren bidean ba, Bari, gaur, gaurango helikadura sistemak eskintzen dizkigun e, ba, bide tatiken ba, alternatiba bat ez azkenean da helikadura e, sistemak eskintzen dizkigun ba, oizko sareak edo oizko dendak eta supermerkatua tatiken e, pixkate aldentzea eta azkenean ba, bueno, ba, geure ekeuk e, pixkatera batitzeko eskubide hori behar eskuratzea helikaduraaren Ba hori ba sistema hori berreskuratzea eskurattzea, pixka gure gure interesen arabera eta ez beste interes pribatu edo kapitalisten arabera. Orduan azkenian dira e, praktikan dira baritarak ba eta eta herritarrak ba juntatzea olako taldeematen eta azkenean da barrereman zuzen hori lantzea. Orrainina arte salmenta zuzena adibidez asokatan da ematen zen bezala, ba, da, pauso bat gehiago matea eta salmentaza aparte baia harreman eh, harremana lantzea, ba nola, ba alde batetikan eh bat talde bezala funtzionatuta da, talde hauetan baserritarr eta herritarrak daude eh, danak batera helburu berdinarekin, ta horuan bai presio, bai planifikazio, bai usta eh dana da, bien, eh dana dodten da biparten alda. Al, eh ez? Eh? Eta gero bueno, praktikan azkenean eh, otar sistema honetin eh, funtzionatzen da, kasu askotan, bueno, eh, danetan Otarritxibat izaten da, balazaren kasuan Nun, e, ba, bueno, a, u, a, zazoian, zazoiko produktuak e, e, Biltzen diren otarroietan, eta astean behin ba, e, Erreko toki publiko edo, batean edo, lokal batean edo Juntatzen gara, ba, zerretar eta zerretarrak, ba, bueno, ba, usta hori jaso eta, eta, eta etxera bateko mm -hmm. Egeroko otazinko bat ezartzen da Hau da, gara jangariko produktuak eta izan da ba, Ba, azkenean da jabetero jabetero ba kota fin finkatzea alden neurrian bezat eta urte osoan ba kota berdin horrentzea ez azkenean ez da produktu seaz batatiken horrentzen duzula baizek eta bueno ba basa mantentzeko eta babesteko e, ipintzen duzu kota ez hori izaldeke bai barazkiekin eta bai bestelako produktuekin eta benoi bueno, e, bai hemen eskualdean ba bi esperintzia baditu E, olako sistemak e, Martxan jarri dituztena ba, Gugu gehu gehialdatxa kooperatibakok txin, e, Barea laia ere bai kooperatiba mm -hmm. e, Ikusten ari gera Bertan parte hartzen ere bai Ikusi genuen ba, sistema, Olako sistemak hasitzen e, ba, ari dieela Gero ezta jende gehiago dagola, dagoela ta, Batez ere aurten ematen du ba, Txampiñoak bezala asitu garela Leku guztietan ez? Bueno, eze inbeste in baina bai E, urte ez bakarrik, eh utzetarditik bueno, ona SME makarri ke Hemen MN igual pizkar beranduago heldu da beste, beste lurralde batzuetan urtetan darabiltza dezago honekin eta olako kooperatibak eta kontsumotaldeak o honenantzak lotsoren eh Gipuzkoa pizkar beranduago iritsi dira e, baina baina bai egia da igual ene berandu Isteak ez da, da sininaletxagatan naere eta e, aspaldian oindala hogei urte edo maguz urte Japoin has ba, iizain,ziobernnik izenango zen han, elikadura sistemaeko asoz ere izurratuago zegoelako edo herritarrak sentitzen zuelako bajaten zuenaren kalitatea hirietan e, gehien bat e, baizkaza zela ez, eta eta nik ezaritza ekiko harremana ere ba, nikizeango nukean aspaldi galdu zela armen pizkate eh, o indiken hori niko txikiak izan ez bizpuzkoan batizbat ba ba pizkat geiago kostatu da igual eh ba hori ona eltzea ez baina eh, azkenen ez lan ezudo ba, oraindela urte asko has izan mugimendua dala gehienez bat hirugunen eh, inguruetan hiri hundien inguruetan eta hemen eh, ba, urte urteterri honetan eh, ba, bai, eh, beharra sentitu da Beara nik e, aurretik ez zit baina bueno, ba, ja, jende bat izango e, dute egoki bat topatuta eta ikusita funtzionatzen duela, ba nik azkenean ausalkoak ere asko funtzionatzen duela, ez? Gehienez bate talde hauek e, ba herrian bat sortzen da, baina gero ausalkoak funtzionatzen du eta gero jende gehia gore enteratzen da, eta bueno, ba, dirudinez ere honekin asmatu egin da horretan, ez ba jende, bai bazereta eta bai konsumitzele daudarritaran aldetekan ba, biak guztora egoteko moruko eredua delako ez, eta onurak bientzako girelako. <hum>, eta zenbat, e, gipuzkoan zenbat, e, kooperatiba, zerritalde daude, zenbat, jendere e, bai, edo familia daude ba, jaten e, nolabait, barazkiak e, sistema honen bitartez? Bueno, ba, zehazki esin dizut ezan, zehain iniziatiba batzuk ba daude, ba, Eh, ba, bere kazaka sortu direnak, hainbat bat lekutan, eta, bueno, ez ditugu dena kontrolatzen ezka, baina, bueno, esango duke, ba, berro tiken gora diela momentu honetan, e, berro ikatiko edo, eta bi ere dutan giren bat, ez kooperatiba zukezun desu bezala, barazki kooperatibak, dia, lelena ustaro, azizanetik eno indala urte, ba, hain badiru bi ere bazen bai lekutan, ba, ere hori ere, Eredo hori hori ba ari direla ebatzen ez Baina geien geienak dira ala ere ba kontzu motalde ereduan barruan ez, ez kooperatiba baizik edo bueno ba azkenean Arrema zuzen hori bai baina iritsi gabe konpromiso edo, edo unitate, ez, kooperatiba unitate horren mailara. <hazitzen> eta gero beste kontu bat aipatzen genuen hasieran, ba topak eta hoien antolatzaileak eh, En eta biolurri izan direla eh oso galdera eh erresia argia egingo eingo e, e, dizu baina zergatikan enek e, baita biolurrerek e, pentsatzen dut e, zergatikan bultzatzen ari zareten e, ba, proiektu guzti hauek Bai e, bai ematen argia ematen mat, du baina bueno bai azalpena ba bai erresia da ez e, azkenean e, sindikato pikan E, pentsa dezazuen bazken bazkenengo hogehiago oh, tamar urtetan edo gehiago ez e, bueno, Mila beratzerion dairu tamiratzean usteten sortu zelan bete bakarri daramat e, sindikatu Baina e, azkenien nien, bueno, erreflexio e, baten ondorio izan da Ez apustu bat betxela dau, hau da, e, konturatu gara azken nengo hogehiago oh, urtetan E, Nekazarritza e, gainbera garbi batean dagoak,ize guri aspaldi dit zitzaigu. eta orain arte erabili diren formulak horgia aure aur egiteko, ba, ez dute funtzionatu hau da. ez dugu lortu sindikatutizan ere, hori ba, ba, bueno, ba, bu egoera hori buta batea ez e, ikusten dugu industriak eta eta beste botere batzuk daude hor oso oso indartzu eta horren aurrean eta ikusita gero ta baserri gutxiago daudela eta nekazari gutxiago ba gure indarra ere zentzu hortan e, asko ze txikiago da, ez urte batzuken ona eh ba, bueno, asko jaitsi da gure presio egiteko edo pixkate egoera aldatzeko e, aukera, ez. Orduan ba, gure apostua izan da ba bueno eh ba e, gizartearekin aliantzak egitea. E, eta aliantza horien barua, baruan ba, ba, bueno, konsumotaldeak diraguretzeko bagune ba, oso importantea ez eta aukera oso, oso importantea azkenean konturatu gara herritar eta elkarte desberdinetatiken gizarte mugimendu desberdinetatiken e, ikusten zela baita ez tresna berrien erabiltena den beharra eta bueno, ba, sindikatutiken horrekin konturatu eta ba, bueno, aposto ez enagarbia herritaren ba, ba, gana iristeko eta pixkat ez bakarrik e, e, ikusi arazi edo, edo zabaldu e, gizartean ez dala bazerretarren arazo bat ez nekazaita sektorea ez dala intersektorial baten aldeari lanean bakarrik behintzat eta eta gizarte osoaren arazo bat dela ez ez dago bazerretarrik ez, ez dago bakarrik bazerretarren arazo bat bazerretaren gizarte hor osoaren ez bazerretaren atzateken bainen hainbat eta hainbat egon eh, uragatik, ez eh, baiz ba, paisai aldetik, baizikadurazu segurtasunan aldetik, baiz landaremuen eh, ba, bueno, eh landaremuak fiske sustatzeko eta bizirik mantentzeko, eta bueno, hainbat hainbat auza. Orduan hori da opustu garbia eta, eta eta hortan danakidu. Mhm. Eta bueno, zuek eh, ba proiektu hauek eh, babesteaz gain, eh, aholkua emateaz gain nola sarea bultzatzeko asmoz e, zabiltzate lanian e, topaketa e, hauek horren ba, harira e, dihoazte orduan galdetuko izute e, zergatikan uste duzuten e, ba, sare hori garrantzitsua dela eta baitare e, bazenolako egiten du zuten e, topaketena e, balorazioa bai, bueno, igual zaia izango da hain diken <coughs> e, hostitaletalarun bat izan da oindegunean dokumentu danak biltzen pixkate guk ere bildu bergea ba, pixkate pixkat eta biolurretiken ze ze ze ondori edo ateralizken ikusteko. baina bueno sarearen e, gai hartzen e, bueno bigarrengo topaketatan ja e, bueno astalduzen behar bat <coughs> eskurialdetik sindikatutikan bakarrik baizik eta bueno ba zauden horjende eta argile batzuk ba interes horrekin baina egia da baita ere ba, zergatik interesa zarean alna, ba, bueno, ba azkenean eh, konturatzen garelako guk orain arte sustatu ditugun eta sortu ditugun taldeak, ba, pixkat bakoitza berera funtzionatzen izela, hau da, e, guk nahi baldin badegu nekazaritza sektorea indartu gizartea iraldatu eta beste oinarri batzuten e, ba, bueno, onarri gizarte baten alde egitea azkenean, hau bai, gure bazarri taldeen zentzu hori ba ezin dugula la bere herrian bakarrik egon eta eta bueno ean, e, eta, e, ba azkenean aldamenek horrieekin eta ingurukoekin ere ba harremanak sustatzea pera bat e, bueno ba, klabea dela ez ald ealde alde aldetikan alde batetik baina baita ere praktikan ba azkenean e, herri batean ez daude behar bada baseretar nahiko ba ba ekoizpen edo produktzio desberrinekin ba, danipikan otarra hori pixketo zatzeko, ez? Eta aldeotatik ikuste guztekan duen, ba, herri batzuetan garbada da gola produkto bat, e, bestean falta dena, eta, bueno, ba, elkar ezagutu ezkero, eta jakin ezkero, ba, ba, eskaizia eta eskintza e, batekita baldin bada, ba, asko zehobetoaz. Eta duan, bueno, zalea aldeotatik en, eta topaketaren ondorio bat niretzako garria izan dena da, guk zare hori ezin degula egun batetik beste eretak ikusko auzorako e, martxan epinez. Azkenean, e, topaketaren helburu bat zen pixkate biolubetan orain arte egiten dugun lan hori, ba, ba bueno, ba, nahi genduen pixkate taldeak, beroiek, azkenean gizarte muimendua izan behar badu, ba, taldeak e, beraiek aktu behar dutela pixkate giraritza gira lan hori ez guk egin ditu sustatu, bainoain <coughs> ezin duguna da beraien beharrak jakin gabe guk aurrera egin. Ordo meia gozan azmoa, talde behetikan ez, talde behentikan e, arteatzea ba, behar hori. Eta, eta bueno, ninguztetan ondorioetako ondorio nagusia izan dela, ba poliki-poliki joan berdugula, eta abiadura desberdinak daudela, talde e, taldetan ze, batzuk dira hasi berri-berriak, eta hoa indiken norberaren taldea ez badute ondo osatu eta, eta bere, bueno, ez bere dinamika hartu, ba oso zaila da gainera zare baten parte hartzen astea. Orduan, eh, proposatu ikusi duguna da, alde batetikan eskualdeka lan egitea oso interesgarria dela, jendeak eh, bilerak eta bilerak baino nahiago du, ba elkarren Bueno, inguruan dauzkan beste taldeekin eh, lanean hasteko errika ikusi da, eta elkarre zehurtzekoa. Eta nik uste hori dara datorotako aronka izango da, ba, bueno, momentuz adidez, eh, ba, irun eta endaiako jendea, ba, donostiako jendeakin, eta horre inguruan sortzekotan dauden beste talde batzukin, bai pasaian eta eta horrela eta horretan, eta inguru horietan, behuelde lehen go, inguruko baserri taldea horien arteko harreman hori sustatzea eta elkarrezagutzea, eh? Eta ni gustatzen ezkoaldeka lortzen badugu olako harreman hori eta zagutza elkarrezagutza hori eh ba aurrera matea, ba bueno, baia ja, hemendikan demora batea igual itxegin go dugu eskualde desberdinen arteko eh xare bat eta ez hori momentuanik utzet zarea e, eta hori da nire iditzi pertsona da, eh geieki ge, ge, ge, ge, besteekin konsultatu gabe E us hori da ez, zare txikitxoak ez sortu <coughs> eskualde bakutean zare handi hori edo ba, etoriko etktorri behar bad du.: ba, oso ondo, Pedro 1000 e, esker gurekin egoteagatik eta animo egiten duzuten lan e, interesgarri eta eta beharrezko horretan. Ba, Eskerrik asko zuei, da na zuten arte. kibiltzen altzera zure bai baratzean, maitia Zamu ere, ez oso gustintxoa gure <laughs> lurra dazkazalen artean sartzen zaidana <laughs> Bero, bortxe izan dugu Pedro, eneko kidea eta baserritopak eta oietaz mintzatzen eta jarraian Jasone, mitzeltorenaren liburuaren aurkezpena gaz, Lakasita gaztetxean ba, handik artea tako Ba, grabaketaren zati bat ja, jarriko izuegu batez ere Nafarroan eta bueno, batzarre inguruko kontestu historikoa saltzen duen zati bat ja, jarriko izuegu eta gero ere komentatu nahi nuen e, Pedro Albert diren arira, osea, komentatzen ari zuena kontsumotaldetan eta enpresa multinazionalei alde bat egiten ari garela, ez pixkat, baina esan behar, beharra da Zarautzen eroskik 2 milioi euroko inbertxe batean du eta berez kontsumo lokala sustatzeko dago produktorei ba, beren, beren produktsioa, bere ganatzeko orduan Asi dire, ya, ja, asi dire, es gara gubakarrikan konturatu garenak behar dena, behar dela, baizik eta beraiek ere ez tekinakatena dituzte asike. Eta berrekin kontuak indi biliberko geraz, askenian ez, ez da berdina, barazki ekologikoak lortzea ondo dago, kontsumo zuzena ondo dago Baina guztionekin ere plantatzen dena ba, Beste antolaketa eredu bat da Eta nik horretarako oso komenigarria izango dela jasoneren itzaldiaren puzka hori entzutea Zebertan e, ba, guztio horretasitzea egiten du Ausolan zer den, baina ze kontestutan e, dagon Zenolako gizarte eredua e, ba, dagon guztio horren atzetikan Hordun, entzuko dugu? Aurrera Erri mugimenduaren irratzaioa Ausu mediak ekoiztutako eman kizuna Bueno, ausu ekimenak ateratako liburua da gau Tartan dora pai, negozio pasa Ikusten genuen e, beharra, ba, ausu lan ezagutzen dugu Entzutez bakarri bada ere, eta Bueno, bueno, la paja euskardi zartean e, biziri dagoen zerbait ere da, ez? Baino eh igual de zigula biharri zela ezagutzen edo duen balioa ez diogula aitortzen, ez? Orduan liburu horrek ere ekarpentsoa egin nahi du zentzu horretan, ez? Azorana zer izan den, zer den azaldu eta bueno, duen balioa aitortu zaintzat hartuz, ba, gaur egun ere ez, erabilgarria dela adieraztea, ez? ehauzulan zer izan den edo bueno auzolana lan sistema bat edo aritzeko modu bat edo antolatzeko modu bat eta historikoki euskal jendartean ba segurazki herri geienetan e, indarrean zeuden sistema ez erreta, eta zertan oinarritzen da ba herritar bakoitzakie merdula berekarpena eta taldean elkartuz herrietako azpiegitura komunak e, eraiki zaindu edo moldatzeko lanak sistema honetan egiten dira E, direla bideak, direla zubiak, direla presak, eiturriak, edo, bueno, errietako azpiegitura komunak, ez, denak erabiltzen ditugunak. E, oiturazko zolan hori, e, gainbera eginda eta leku behin enten desagertu eginda, gaur egun afarroa arabako erritxikitan maizik eztu du irauten, ola ordenantzen bidez e, egituratua eta, baino ikusten dugu ala ere, e, edo zein, Erritan, badaudela daudela, ba, erritartak ba, alde batek, eta du, bueno, ba, gune hau konpondu behar dugu, gure ez dakize behar egiteko, eta venga, hau zolanean konponduko dugu, ez? Eta horren abietza jartzen dugu beti, ba, gaztetxeak eta horrelako guneak adibidez, ez? Eta orduan bueno, ba, Auzolanaren aritzeko modu hori bizirik dago, hainbat modutan. Kultura arloa nere nahiko argi ikusten da, ba, dela utzaren alde, euskal kulturaen alde edo bertzelako herribestak antolatzerakoan edo bueno, modutan eh aritzen dire herritarrak, ez? Eh, Auzolana zer izan den ikustera, azaltzerakoan edo aztertzerakoan? an gara ba, Euskal jende arte historikoaren egitura tanto lakuntzak ere aztertzera edo minzaatuen azalpen bat ematera ez gure ustez garrantzitsua da e, jendarte batek lan sistema hori zeukan, baino e, ez bakarrik lan sistema hori bezik. Ja, bere egitura herritako egitura guztiak ere ba, e, bere ziak ziren ez. Auzolanen zaigun bezala bat taldean elkartzeko eta taldean ekiteko e, joera hori, Baganerako egituretan ere indarrean ikusten dugu talde izatearen kontzentzia eta egitura kolektiboak. Egitura kolektiboak, adibidez, batzarraren erakundea batxarra erakundea izan da, hemen irunen ere seguraski garaibatean izango zen, e, gaur egungo udalen aurretik zegoen erakundea eta zen herritarrek osatzen zutena, ez? Eee... Bueno, herri e, maitetan aztertu dugun batzarra ikusten dugu etxeak kontatzen zirela herrietan, gaur egun biztalea kontatzen egin bezala, tarduan etxe bakoitzetik orde eskari bat joaten zen batzarroietara. <coughs> e, Batzarrak zuen herriariz egozke guztien ardura. E, zerbait egin behar tzela, edo etzela egin behar batzarrean erabakitzen zen. Bertatik kudeatzen ziren baliabideak Herri batean zeroen ondasunak eta baliabideak Hortik kudeatzen ziren Zerrekin behar zen, zerrez eta Ondasunak nola banatu eta guzti hori e, Zerbitzuak ere, horrietan nintzantzitezken zerbitzuak zela medikuak, irakasleak, albaiteroak Eta, bueno, hirako <coughs> zerbitzu guztiak ere Batzarraren ardura izaten ziren Eta segurtasuna bera ere ikusten e, dugu, ba... Herri batzuetan, herriko txian armak izaten zirela, eta lapurra zirela, edo otxoak zirela, edo horrelako ba, segurtasuna erazo bat zegoenean, batzarrat behi egiten zien herritarrei, arma haiek hartu eta erazoak bueno, konpontzera bateko ez. Honekin horren edut, ba, herriko biztimoduen alde guzi guziak batzarraren eskumena izaten zirela. Orren albidetzen zuen e, alde batetik herrien e, autonomia bai erabakitzeko almenari dagokionez, herritarrek beraiek erabakitzen zuten zer herria izan nahi zuten eta baita e, baliabideak eta ondasunak ere herrian bertan sortzen ziren eta kudeatzen ziren. Elikaldurari dagokionez, energiari dagokionez, e, diru iturrietan ldi dagokionez eta guztia ba, autonomia eta guru guruasketasun maila bat albidetu du horrek historikoki. Claro, bueno, bi zehar, eh bilakaera hondiak izan dire eta hori ere aintzat hartu beharrekoa da, ez? Eh, batzarrak noitzazi ziren eta jakitea zaila da. Eh, segurasksi ja erdiaroan eta dokumentatuta dago, nola funtzionatzen zuten ta oraintzi kontatu dituan datuak, ba, e, arxi, e, dokumentazio horretatik atera ditut, ez? Baino, eh, ba, dokumentatuta ez dagoen gara horretan nolakoa zen jakitea zaila da, ez? Haino, badakiguna da, erdi ja, Nafarroko erresuma osatzen hasi, eta ja, bertako zuzenbidea, Pirineotako zuzenbidea, gero, Nafarforotan jasotzen dena, idazten astearekin, ja ikuste intu horrelako bat ja, ideatzita, eta erabat finkatuta zeudela, ez? Adibidez, auzolanari buruzko daturik zarrena, ba, 1922 batekoa da, hor, Iruñeko arxibo nagusian gorteta dagoena, eta auzi baten berri ematen du. Eta da, e, herri batean, ba, herritar batek herria edo batzarra txarra e, auzitera eramaten du, auzolana ez egiteagatik zigor bat ez herri biolako, eh? Eta horrelako, hainbat kasu daude horrek erakusten dugu, gordurako ja auzolanaren sistema, ba, era bat ez herritaze ez egiteagatik ba, jartzen zirela, eh? Bueno, aipatu dudanez erran e, ikusten dugu ba herritarrek erabart barneratuta zeukatelaauzolaeran aritzearena, ez? Eta salaketa hoetan e, normalean dira ba, jauntxoak edo la, gainerako herritarren mailatik pixka gorago daudenak, e, salatzen dute ere ba, beraiek ereauzolana egin behar gizate hori, ez? Orduan bai harri utzi nahiko nuke e, E, bai, herritarren bete behar gisa ezarrita egonda ere, bai, egienek barreneratuta zeukatela, hori egin mertzutela eta horren e, kontra zeudenak edo ziren, ba, almena ondixiagoa zuten herritarroiak, ez? Ze gaur egun ere gatazka horien maten da, e, nafarro arabako errikikitan ba, hau zolana bete behar gisa dago eta igual batzuk ez ezta dekonforme eta, bueno, derri gorrezkoaren alde gu ez gaude baina, bueno, erran e, ikusten dugula, ba Horendela gugi arte erritarek barneatuta zeukatela auzolanaren abantalla edo horretan aditzearen beharra. ez. E, bueno, errandu ja erdiaron agerizaigulaia ja idatzita, batzarra erakundea, auzolanaren sistema eta lakoak. E, Nafarroko Naharroko baitan ba, herriaren egitura hoiek e, mantentzen dire eta badakigu erresuma izan da ere batzarrak botere hondia zeukatela. Honekin ez du nahi, ba, erregeak etzeukala herritarren gaineko agintea, baino bai batzarra erakundeak e, mantentzen zuela, no autogobernu e, sistema batez Eta, bueno, horren adibide gisa edo ba armak hartzeko dei adibidez, e, gerra bat dela douzera, eh zuen zuzenean herritarrei egin, baizik batzarrari errana hartzen eta batzarrak egiten zuen dei hori, bertzela herritarrak egiten organizatzen, ez? Aur ikusten dugu pixka ba batzarraren eh indarra edo E, lurre eta olakondasunoi dagokien ez ere ikusten dugu ba, historian zehar bai elizak eta bai jauntxoek eta nahi zitu zela lurrak bere ganatu Eta Euskal Herri gehienean e, lurra omunalak izan dira historikoki bentzat Erran egu jatorrizko antolakuntzan e, lurra kolektiboak zirela ez? Bai kolektibo gisa antolatzen ziren, batzarran kolektibo gisa eta ondasunak ere kolektibo gisa partekatzen zituzten ta jabetza pribatu zuten kontemplatzen, baizik herritar guztiek lurra nabiltzeko zeukaten eskubidea, beti erabilerarri dagokionez. Ta orduan claro, ba e, Jauntxoak eta orrelakoek, ba bai naizuten jabetze bat, ez? Eta hor mais gataztak izaten ziren eta ikusten dugu batzarrak lortuzuela kasu hon edo edadura Zabalbatean, ba eustea, ez? E, gero erdi aroan horrematen da ere Amasegarren Bueno, lehen dengoan airugarren mendean Gero mendean gaztelako resumare Enkonkista Horrek e, bueno, aldaketa handiak Eragiten ditu Bertako egitureita dagokin ez? Adibidez, adibizan dugu hemen gipuzkoan Zauden auzokomunitateak edo seguraski Beraien batxarra zeukaten oien aldean hasten direla iribilduak edo bilak e, Sortzen, ez? Eta hoiek batokiko Ligarkiek gobernatzen zituzten gobernatzen zituzten E, Figuraz ziren edo, ez, herritako antolakuntza ziren Oligarken menpezeudenak Erraten dada, hori gaztelako resumak e, lurralde hauek kontrolatzeko Beharrezkoa zuela horrelako egitura sortzea, ez? Eta oligarkien esku guztea ba, errietako antolamendua edo Nafarroa garaian, horregungo Nafarroa garaian ba, na, Kastiak konkistatuta ere, egia da Kastiako, bueno, ehm Ordezkari batzuk edo sartu zirela Erresumaren egitura, baina Erresumaren izairari eutxizion bintzat e, Gerrakarlista galdu arte meretzigarren mende arte ez, eta orduan duan ba, batxarrak eta horiek ba, irantzuten. Halera erran e, bertze hurrengo jauzi bat edipusten dela entzitzen, e, meretzigarren mende horretan, e, burgesia liberala indartzen joan hala, eta Gerrakarlista galtzen direnean edo bintzat estu inguru horretan, Ba, hainbat egitura desegiten dire, Berezko zuzenbidea, Foru zuzenbidea edo eta baita batzarra erakundea ere. Hau erranda, bueno, erran batzarra erakundea e, Nafarroko Nafarro gortek beraiek dauztestu zutela, ikusten da bere bereganatu zutela burgesia liberalaren ba ideologia edo ez? Eta orduan ba Eh 250 biztaletik tigorako herrietan desagertzen da batzarra ta ja hartzen dituzte 20ko batzarra, 11 batzarra, hau da tokiko almena handia zuten herritarrek osatutako batzar bat, ez? Eta ja hortik ez dakite orain erreten urte, baina denbora batera ba gaurrengo udalak, udalarin figura agertzen da eta ja ez ezutezu zenean parte hartzen beraien herria e, antolatzeko egin gizunean, baizik, boskabidez, ba, ordezkari batzuk jartzen dira, ez? Bueno, boskabidez, edo, bueno, ordezkari batzuk jartzen dira errietako e, bizimoduan antolatzeko. Eta, bueno, na forrota erabako herri txikitan ozolana bezala batzarrak ere kontsejoa ere konseo abierto izena du batzarrak ez eh du orandik baino bere eskumenak erabat mugatua daude udaleminpen gelditu direlako ez eta bueno bain bilakaera azaltuta e, gure ustez zer zergatik du honek garrantzi hori ez ba itutzen zaigu batzarra erakundea ez dela aztertu auzolana sistemaren sistema nere ez, baina bueno, aulana erran dezapigu gehi ezagutzen dugu, ez, baina batzarraren antolaketa hau ez da aztertu, ez dago oroikonozitua, ta idutzen zaigu dela gaur egungo sistema justifikatzeko modu bat, ez, gure historia, ba, desagertalartea. Horregatik, ba, idutzen zaigu hau erratea, hauda. Eh, ulertzen badugu Mendeluzez gure historian horrelako antolakuntzak izan direla, ba, gaur egun ere izan daitezkela sinisten dugu, ez eta liberean ba, ez dugula zerotik hasi behar nahi izan ezkero bai, baina bueno, erran badagola hori historian ba, esperientzia ondibat, batzarre edo asambla, asambla datan egituratzeko moduan eta herritarren parte hartzean eta herritarrak e, eta herriak buru aski izateko orduan, ez? Gaur egun egizmen pekoa gara hau zuelan nabera bueno, desagertzearen edo nor, en, arrazia ondibat da ba, No, erritarrak eurek ardurak hartu beharrean ba, nolapait zergak ordaindu eta administrazioak egin ditzala lanak, ez? Horia pixka da filosofia gaur egungoa eta horrek eragindu ba, ardurak guztea erosetasunaren izenean, ez? Ordaindu eta zerbitzuak eman maia esotzea. Eta erabakitzeko almenari dago kionez, guk ba, ez daukago erabakitzeko almenik, udalek eta administrazioak erabakitzen zer egin behar den, e, abidean nolako edatu behar diren, nola banatu behar diren, eta hori dena, ez. Eta, bueno, ba, erratiak ozak ez direla beti horrela izan, eta ba, dugulan onbilatu bertzelako ekimena abian jartzerakoan, ez. Eta diudez e, guri garaio honetan krisia dela eta sistemaren eredua bera e, dudatan dagoen honetan ba, garrantzitsua edo ditzen olako referentzia batzuk edo e, aintzatartzea eta e, daukagun menpekotasun izugarri hori horri ba, buruz gogo eta egitea ez? ikustea nola historikoki herriek izan duten autonomia eta buru iabetza, eta buru hori eta gaur egun zemen pekoa garen. Eta adibidez, nik uste dut zentzu horretan e, mena gizaitela gutzatzen helikaldura e, berreskuratzea errandezagun, ez? E, urtea hunitzetan, den da joan eta eztakin hondik ekarretako likagaiaak eh ditugu orantxe bertan eredu hori e, ezbaian dagoz, dudan kolokan dago ez e, petrolioa gutitzen joan da galestitzen eian nola ekarriko dituzten kamioiak eztakin hondik likagaiaak eta hemen zer izango dugun ez eta ba pizkat berreskuratzea hori horrekin e, puskatu eta berreskuratzea guri dagozkigunen ardura geronek hartze hori ez filosofia hori eta ozoran ekimera ba, ideia horietatik abiatzen da, ez? E, nola lortu, menpeko tasumari puzkatzea, gotere e, eguneak, erabakiak, baliabideak eta gainerakoa tokian tokikorea itzultzea, eta herritarrek hartzea ardura, ba, gure bizimodoa kantolatzeko, gure komunitatea bedo herria kantolatzeko, eta azken finan gure torkizuna eraikitzeko. Eta burutzen... Igual, asalduko dugu, bueno, liburu buruz e, zerbait jokinara ez zuen, gero, bakal detu, ez de zera. Bueno, erran ere, orain arte, historiari buruz edo hitz egin dut, baina, badago, liburuen bertuzatia handi bat, da, auzorana, gaur egun nolatzen maten dugun, lehen aipatu dut kulturan ikusten dela, erran ere, adibidez, e, ezkuntza ere du propioaren alde, erritarrak auzolainan aritu direla, eta ikastolen mugimendua zaltzen da pixka bat. Gaur egun aldatu da asieran ikastolezeko aten filosofia hori ez, eta sistemaren baitan, e, sistemarekin konibentzian dagoenez, hasierako ba, auzolan hori, dia ja ez da, hain erreala, baina nola berez horrean, bai zantzen guraso eta dereño batzuen auzolan, edo e, autoeraketa horretatik abiatitako euskal ezkuntza eredu propioa. bai euskalaz egindakoa. Baina, baitan e, pedagogia metodo berritzailiak e, beren baitan zituena, eta, bueno, horiak badi ere mat, gero kontsumeko taldeak ere aipatzen dire, ja, zarkitua dago, zen aipatzen dut, ba, gipuzkoa nogei bat zeudela, eta uste otorain berrogeita marretan <laughs> daudela, orduan, bueno, ja, hilabete guikitan ja zarkitua gelitu da, baina, bueno, horren berri ere matenan, nola, pues, mm, ari garen berreskuratzen nolapa, bentsat, elikaduran, ba, Zubira edo buru askitasun maila batez Gazte mugimenduari buruz Ziduitzen zaigu, bueno, azkena markadetan ba, Gazte mugimenduan agitze presente egon direla Baila auzolan eta autoderaketa, autogestioa eta horrelakoak ez Gaztetxeak direla edo Bertzelako gazte ekinmenak direla ba, auzolanen kultura Gaztelako mugimenduan ba, Bizirik egon dela eta horren dikedea gorela Kela Antxetamedia.info Antxeta Irratia. Belaunaldi Olororentzako komunikabideak. Chingo <gülüyor> <gülüyor> Riochak entzuten ari zarete Antxeta, Zintzilik eta txapa Irratietan. Hor txegeneukan auzolanaren e, kultura liburuaren aurkezpenaren zati bat, ba, aldatxa baratzak eta lakasita gaztetxeak antolatu zutena joan den nazteburuan, eta labur labur ba esatearena auzolan gogoa baldimadu zute, ba horrengo abenduak e, amarrean aldatsa kooperatibak auzolan antolatzen duela, eta beno, kooperatibako kideak e, deitua daude, baina edo nor ongi etorria izango da, beraz itzordua beratzitan hola zagardutegian irunen. eta beste hau mota batetara pasatzen graa, endika? Bai, taller veganora, gure telefono beste aldean hans laguna dugu, haber Hans? Bai Ego, gauron, gauron, gauron Gauron, gauron, gauron, gauron, gauron Zer moduz, ondo? Ondo, eh? Bai, ba, ondo, men Da, komentatzeko, haber, zer moduz eh, pasaden azteko veganoa tallerra, taller veganoa, mes? Ba, be, hau uh -huh. se segon da bertan zeitan egiten ikasi genuen. Ahaa. Eta... Eta... Eta... Ba, hau segon da, hau da eta Emen gure handika hendiki... egin <risa> <risa> Ba, beste bat izan. Gure hendik, egin zel... Beste bat, ez, nik ez nintzen. Eze, zeu zeinaren. Eta, ba. <risa> bueno ba, eta... nola moldatu zeinaten hor... zeitan eh, hori egiten. ¿Dónde canabias bueno, tú siñete? Bueno, ahora te conto lo que dices oh, eso, yeah. ¿eh? Vale. va... ¿Dónde sea... Eh... Hoy ya batían, ¿eh? ¿Harebal Utsugura, Irakiten? Eh, este la... Esa aquí sopa de en bar, soberon, ¿no? Vale, caldo en bar, viene, ¿no, ves? Oye, eh... Ba horrei, baratxuri agaitu Adibidez, ba, ezakit espezia Azu ino espezia Adibidez, bimenton Ezakit hamilo pixabat Engatza eh, ero bai Bota baza jo uh -huh. Eta Bero alga kere gortak ba, eh? genitun, ez? E? Alga beren bat, alga lebota lebota ba, adibidez Eta hori da Eta hori, ezken zinen, potente Txalda apotente bat egin Hori, eh, segitan ahir izapore amatetu Gero gurengo izango zen, ba, zaitan bolatxoak egitea. Hori, e, e, gluten de trigo, zaitan gara, hori, ba, platar batian jarri, bota zaio legamia, e, eta sukre zukrepisoa legamia egiteko bere lana ondo. Eta gero, hori, inbaruzu hori guzti astu Egin dako saldakin, ez? Egin dako saldakin, ez? Egin dako saldakin, ez? Egin hori da, egin saldakin eh, hori salda eta asikanei forma ematen Behin irin guztia daukazunean kompacto eba jarri barruztu da bosten Egun bai, dago eta 2 eh? gramoko pelotatxoak egin genitun, ez? Horitzen daiz, eh, kilo erdi hartu genun, da hori ori, lausatitan barandu genuen ze gero bol handiak ete maldin baditu erdia nahiko gorrak gelditzen da gomozoa, hola txikle bat antzekoa oizia ondo, ondo eta gero hori gutxi gora bera ordu erdi berrogeita 2 minutu euki genuen zutan da gero, gero piperrak egin zen ituzten, ez? oizia gero horrekin eh, oza, ezka enzitinan en, minua izan zen piperrak eh seitana eta balazke egin betien. Eta ba hori egiteko eh e, piperrak asieran eibar ganitu negozioi. Eta egozi itun eh aprobetzatuz eh seitan e, seitanaide eh seitanen irakin genitu. Eta gero jarri ginen egiten ba balazki sofrito bat, mm -hmm. ba konbotagenion tipula, patata, e, eta txampiña Uhum. Eta horrekin egin genu sofrito bat. Bero, e, Seitana sitana e, atera ondoren eta eskurritu ondoren, hori, bai, eh, zatitu eta zerpei batian ba, oliarekin eh? egin. Bai, olla curjiente agelitzeko, ez? Krokantea agelitzekota. Mhm. Horria. A beren astuan un Eta rojanak lanunes. Oida, <laughs> da rojanenuste. Osondo. Nagero. Urrengo asteralako bauzu zerbait prestatua edo Gazteontarako den de que aste azkenetan geltzen eh, saste, 7ak inguru. Orduan Oida. ze zenola komenua prestatuko duzu edo bur, burulan duzu ya, edo ba urrengo asteralako asko asken azke, beretan mi zangia enbija Eh, Clara Trisa, daitez ere, daitez pasatu zan, baina azkenian izan un euro más era con menua era baki. Ezagiz, eh, principio, contacta, contactar con contactar con los muebles, bata bestiekin ta utxo era, vale, va. e zerto, baño. Tengo da geio sobre la marcha. Ba, vale, eh. oruan emendik bi bi astera komentatuko diguzu, ez, egin zenuten, ez? Oiola. Vale, Pero Oroigarri bezala abendu hontan ez dago vegano jantokirik, ez? Eh, Uste dut, edo azkenen ingen du Ez, just, ez, tokatzen da fecha batia, maa, pixat, ezagit, eh, jendogu ziarok aguraz egiteko, uh -huh. ez ze pasatu dan, eh, ba, ezagit, ezagit, ze pasatu gara justo, hori fecha horretarako ez ngein nuen inork. Vale. Gera geratu zen nian, gera zuzen, ba, bueno. Bai, urtarrian Zitogu bai, ez? Urtarrian, urtarrian mani, bilduko gara hor gaztetxian, gure no, sí. vegano jantokian, goxo-goxo jateko, eta no, no. animali gabe. ¿Está? No, <risa> Bueno, Hans, es que es ya suele la guntza a ti, que te ta veste batarte. ¿On Vale, va. Mira estoy, ¿eh? Venga, yo... Vale, agur. No, bueno, xe gojo Gonza pasaden Azteco Afariura, piperbeteak eta gero aztu zaio komentatzea baino tortitak egin zituzten, goxo goxoak. Eta bueno, la sendabelarri buruz hitzi imargenun, baino 6 minutu faltatzen zigugu bukatzeko. Da ez dai ez u de morik sendabelarri buruz hitziteko urrengo asteralako utziko dugu eta Tomillari buruz hitzi imargenunez. Bueno, Hori da, oi nirratiak ekoiztutako hainbat e, saio dira hemen ditugunak, eta beno ba, oi seto miluaren ingurukoa, mar minututxo ditu, beraz e, ez diguden boraik ematen, eta e, tallerbeganan inguruan uste dut ez duzutela ipatu noiz den tailerra. Bai, azte askenean zazpitan. Hora, e, ipatu zute, orduan beste gauza bat egiten hain zen, eta ez nahi zenteratu. Bai, enteratu. bai, ukiten haiz. Eta esatea, bauixe, irikia delatai errori, eta edo nor hundai tekela, ikastera egiten den seitana, eta beste hain bat kontu. Bai, bai. Herriotxak Herri mugimenduaren irratzaio Ausu mediak ekoiztutako emankizuna Antxetamedia.info Antxeta irratia Belaunaldi ororentzako komunikabideak txingurri hotxaken zaudete eta minutu batzuk e, besterik ezaizkigu gelditzen e, agurtzea ez dakit zerbegeiago gaitu ba, e, bueno, e, pixka te, e, bideutzeko lagunei autobomba eme egingo diogu, eta esanez entzundugun azken bi beste hauek uli Drumonenak izan direla biak esen abesti berdina a, eh? a, bai, bueno, <laughs> azera, bai, bai, bai bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, E, Talde honadek Oso potentea Kriston Zuzenezko Zuzenezko ba, kontzertuak e, energiaz beterik Eta vamos, e, lokura Lokura rokanrola daeko Gaina, bideuts Nola baite ere, ba, uzolanean eh, bai, gina... den e, Musika zigilua Edo ez dakitzeazki zer den Baia, bueno, uzolanean eh, Inarritzen ditenak Eta autogestiano inarritutakoa ba, Hortxe, lagona Bueno, eta hori, igual bergaran eta horeretan ez duzein beste ezagutzen Willis Drummond, baino hor... Eh, Na, segur ere bai ezagutuko dutena. Rogan rolleruek eta bideut jarritu dutenak ezagutuko dute, baino besteek, entzuteko talde bada eta erosi beraien CDA, jetxi eren eba ez dute, baina lagundu lagunei eta Willis Drummondeko musikari galantoiei. Ba, Ondo iruditzen basaizu, gaurko saioa maitzeko Will Instrument egin godugu Benga ba bueno, bueno, Ondo izan, hemen dikan bi aztera berri zaitu gurekin ez da Baide hori da Eta gure entzule guzti, bami esker gurekin egoteagatik Eta horrengor arte Ondo izan Let it go